واتقوا الله الذي تساءلون به والاذحاء ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سجيجا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله فان اشتقت الحديث كلام الله وخير الهدي hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa shada al-umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin fid-din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin-naath a'adhani Allahu minha wa iyyakum ajma'in amma ba'd ba'da kumuhimidi Allah jalla fi'ala na kumtakiya rahmaana amaani kipenzi sallallahu alayhi wa sallam na na vile vile kuyusia nafsi yangu juu الله kumcha Allah tabarak wa taala kwani hakuna fanaka lafi dunia wala fil akhirah hakuna fanikio ya hapa duniani kila sehemu yako yote wala fanikio yote hutuypata mbele ya Allah tabarak wa taala ila tukimuogopa Allah tabarak wa taala ndugu islam leo insha Allah tabarak wa taala Ningepea na Regu Islam tusongeni mbele kidogo. tuhudhurie vizuri akili zetu zikaribie sehemu kama hii ili ukitoka hapa uwe umenukuu masuala haya kwenye kichwa chako. Uende ukaishi nayo kule nje insha Allah tabaraka wa taala. Hali ya mwanadamu katika maisha yake. Mwanadamu miondoko yake yote eh, haondoki ila katika sehemu mbili pekee yake. Edha kwenye hali ile ana Allah tabaraka wa taala ama kwenye hali ile anamwabudu Allah tabarak wa taala haki ya kumwabudu leo insha Allah taala tutaangalia hali hizi ahwalul abd bainal hasana was sayyi'ah hali zamja je huyu umja nakuwa na hali gani katika maisha yake anayoyaishi baina ya kufanya wema na baina ya kumwaasisha Allah tabarak wa taala maneno haya yametajwa na ibn Abbas radiyallahu anhu taala kwenye hadithi iliyorawaya al-Bukhari wa Muslim Hadithi kidogo sitoangalia kwa ndani kwa sababu ya mtu nitaengelea direct kwa chini eh hadithi ambayo kama ni hadithiul quds hadithi ambayo Allah tabarak wa taala hadithi yani simulia mwenyewe kwa mtume Allah tabaraka mtume wa Allah tabaraka wa taala hali ya mwanzo ya mjja katika maisha yake baina ya hasana na sayi'at ayyuhum ma bil wala ya'mal biha fayatubahu Allah indahu hasanat mjja kuazimia Eh, ama kuwa na hamu ya kufanya jambo la khair. Alafu jambo hilo asilifanye. Allah tabarak wa ta taala mje kama huyu, anaamwandikia wema ya jambo lile amelifanya endapo jambo lile hajalifanya. asema Sa'id bin Musayyib, Sa'id bin Musayyib moja katika kibaru tabiin. asema man hamma bi ni yote yule atayaziminia kuswali. Eh ni ya sunna ama ya faradhi au siyamin au akazimia kufunga au hajjin au akazimia kufanya hija au umra eh au ghuzwa ama ghuzwa eh ama akazimia kufanya umra ama kwenda vita vya jihad eh yote akazimia kama hili ndio kalazimia kama hili kulifanya fahiina bainahu wa bainadhalik kukazuka kitu katikati kamzuia kufanya mas'alah haya khairi eh balagha Allahu ta'ala ma anawa anhu ya Allah tabarak wa ta'ala kumuhakikishia lile jambo ambao kama likuwa Ameliaziminya kulifanya lakini halikutokea eh baina yake na na ile jambo Muislam lazima ujue ya kuwa endapo Muislam atayazimnia kusema jambo lolote ama kufanya jambo lolote kwenye nia yake ikawa ni khair jambo lile kulifanya au na nia ya hakika jambo lile kulifanya lakini jambo lile sio taakkad ya kuwa jambo kama lile unalipata mbe na Allah tabarakataala wema unaandikiwa na Allah tabarakataala ili kuthimiza sisi waislamu kufanya khair kama kwenye hadithi ya Mtume صلى wa abdun razaqahu Allah ilma hadithi amja anaokuamba Allah tabarak wa taala mje kama huyu alimpatia elimu lakini mje kama huyu hakumpatia mali eh mje alipatia elimu lakini Allah hakumpatia mali wa lam yarzuquhu mala fa huwa wa sadiqun niyyat lakini nia yake ikawa ni kweli anakelekea tu kwa moyo wake na masuala fulani amekumbana nayo afanya lakini namzuia ni nini ni kuwa hana mali asema fa yakul alafu akasema kama huyu law anna li mala kama ningekuwa nina mali eh, la amiltu bif... la amil bima amila fulani eh, ama la amiltu fulani wa fulani fa huwa nasema kamili kwenye moyo wake kamili ya kuwa mimi ningekuwa nina mali lakini mali basi ningejenga msikiti ningejenga madrasa ningefanya jambo lingine la khair lingine la lakini asema basi Allah tabarak kwa kile kiwango cha nia yake aliyoyazimia jambo kama lile kulitenda eh fa un. mtu, misalam, mtu kama, huye, kama lazimia kujenga msikiti na ule aliyetenga mali yake ujira kwa, kwa sawa sawa kwa sababu ya nia ya njema aliyefanya mja kama huyu e, ili kufanya jambo la khair ambapo yake na katika kimetokea kumzuia jambo al katika anuku ibn hajran askalana katafatul bali maneno ya tufi asema atufi inma kutibatul hasana limujaddad irada allah tabarak wa ta'ala namwandikia mja eh wema kwa sababu tu jambo lile limepita kwenye akili yake amezimia jambo kama ile kulifanya pake yake asema lianna kwani sababu ya kufanya khair wewe mpaka uazimie kwenye moyo wako ni fahamu islam ndio maana allah anaandikia nini khair sababu ya azimia na njia unayofuata baada pale nini ni kufanya ile khair asema wa iradatu alkhair khair eh na mtu kwa ni katika amali eh, za moyo ni kutaka nje kufanya khairu islamu eh, ana amali ziko sample tatu kuna amali za moyo ambao ni kupenda ama kuchukia kwa ajili ya Allah tabarak wa taala ama ikhlas kufanya amali kwa ajili ya Allah peke yake ama nia amali nataka naifanya iwe ni swala ama ni zaka niya, ii ni amali za za moyo vile vile amali ya mdomo akwaal atazkar quran ma ila dalika wa'izatun izen ya'maliza za zamdomo bila bila amalu aljawarih za mitendo yako vya mikono kuswali kutoa sadaqa amali za kuendea khairi kuendea ni amali za za viungo vya mikono yako muslimu anasema sheikh hapa katapata katika mtu kuazimia kufanya jambo la khairi katika amali za moyo wake mja wa allah tabarak wa taala ni maana allah ana maandiki ya khairi ya maali kama asema, wal huna kusudiyo la mtu kutaka kusudiyo eh, asema, huna muakkad eh, ni azimiyo lenye kukera kwenye moyo mtu wa alihrisu ala alfi'li na kuwa na pupa kufanya lile jambo la khairi. Fahamu Islam, yeye ndiye na kusudiwa hapa. Islam akawa anazimia jambo linamkera kwenye moyo wake la khairi. Bwana mimi nifanye jambo fulani. Eh? Akawa na pupa jambo kufanya lile la khairi, lakini a na uwezo jambo lile kulifanja. Asema kama ilipotekea anha. Tume sallam kwenye hadithu alizirwahu Ahmad an-Khari bin Fatik, asema radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, faman hamma atakaye azimia kufanya jambo laheri hata yushiraha fi qalbihi mpaka likawalnamkarekata katika moyo wake anafeel le jambo mbona ile jambo mimi silifanye eh asema wayaalamullahu wa yaalamullahu azza wa jalla minhu na Allah wa taala kwa mja wake huyu kuna jambo laheri nataka lakini hawezi Eh katabata kutiba lahu hasana Allah tabarak wa taala amwandikia nje kama huyu Wemma kamili wa kufanya jambo kama lile ija haja hajalifanya Ini hali ya mwanzo ya mja na hii katika adala ya islam katika wadilifu wa islam eh, na ubora wa Allah tabarak wa taala na khairi mtakia nje wake wa islam kwa muislam eh jambo lote la khairi Allah tabarak wa taala kuandikia wema kwa muislam usikomeke kuweka madhimiu ya kufanya khairia hata kama ile khairia hutoiweza kuifanya. Eh ngalana kadiri waweza kuislamu weka azma ya kuwa mimi nitafanya kitu fulani na fulani Allah nipatie uwezo nifanya ile kicha, cha cha ili Allah niandikie thawabu zaidi ya ule thawabu mmoja kama Hali ya pili anja eh baina ya kumasi Allah na kumwabudu Allah tabarak wa taala ayyuhumma bil hasana wa amila biha. Ni muislam kufanya jambo la khairia alafu ile jambo la khairia alifanye. Ali basi Allah tabarak wa taala hapa anamlipa thawabu kumi jua muislam ukifanya khair yoyote ni lazima ni wajibu kwa Allah tabarak wa taala kupatia thawabu kumi Allah sema tabarak wa taala man jaa bil hasana fa lahu yote atakifanya wema akanijia mimi eh, Ili hali anafanya wema basi atambua ya kuwa Ana kila wema aliofanya mfano wa wema kama ule mara 10 yani thawabu 10 wema kama ule eh naa qulba taala hukumi hapa allah anafanyata dhaif anafanyaa double double eh mpaka 700 na zaidi ya hapo allah tbaraka taala asema kwenye sura al-baqarah mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabili llah mfano wa waje ambao kwamba wanatoa mali zao kwa ajili ya allah tbaraka taala katika ya allah tbaraka taala kama thalih haba eh wa watembe mmoja iliyopandwa eh ni mfano watembe moja iliyopandwa eh iliozaa mashuke masaba eh kadhaa furu saba He. asema fi kulli sumbulati mi'atu katika kila shuke moja lilotolewa ndani takuwa na nini natembe 100 unapiga mashuke saba na kila shuke tembe moja hiyo ni 700 eh idhi thawabu Allah anakufanyia katika mali yako ya khiri utoa tembe moja umetoa lakini imezaa tembe 70 700 mezama tembe teme 700 menifahamu islam eh ini taduif allah nakfanyia bali allah anasema wallahu yudhaifu liman yasha allah anamzidishia kumfanyia double double kumfanyia taduif aliyemtaka hakomei hapa allah yakome 70 hari nimesha ah ah anazidisha kwa naye anayemtaka kwa nini allah mzita nitaka wallahu wasi waalim allah ni mkwaa kwa kutoa e, allah ana wasaa kwa kutoa Wallahu alim vile vile Allah ni mjuzi eh, ya kila ambapo anastahili kuongezewa ulama eh kujengea kwenye kama ya kuwa. ili mjati kuhakikishiwa kufanywa amali zake ziwe double mpaka mas'ala kama anashuka chini hapa anayongea sasa eh, yatimie kwake ndio Allah tabarak wa taala amfanyita duif. Miya saba, mpaka mpaka zaidi ya 700 anasema ulama ili Allah kukufanyata dhuif wewe Lazima jambo la maandeli katika amali yake aliyofanya mwanzo husnul islam. Jambo la maandeli muislam awe na uzuri wa Uislamu. Na uzuri wa Uislamu ni mutabaa. Jua ya kuwa uzuri wa Islamu ni utabaa. Kufanana na eh, vile Mtume عليه الصلاه Kama alivyofanya kama alivyosema nani Fudail bin Ayyad eh, kum ahsan amala manake nini eh, akasema eh, aswabu ahlasuhu waswabu ya yeah. utakashangaa Ma, maana ahlasuhu waswabu yani jambo liwe ni halisu na liwe ni sawa ushangaa jambo -b -b. Baka, inna, la sawa ni le vipi akamwambie a'innal amala la yakun sawaban hatta yakuna khalisan wala yakun khalisan hatta yakuna sawaban paka Allah amla, yikubali, baka, iwini, amali yakubali wewe paka iwe ni amali ile ni nzuri na ikhlasi ndani yake na amali kama ile na sawa ya amali ni mutabaa ile amali ile ifanywe vile ya mtume sallallahu kama hile ama vile mtume sallallahu alayhi wasallam amale kama ile ifanye kwa sharti la manza wakati ifanye swala yako tukiswali ni ui swali vile mtume alivyoifunza swali kama raitu muni usallik ndio amali kama ile ipate zawadi ya kupigwa double mpaka 700 sharti la pili alikhlas lazima amali kama ile ifanywe allah tabarak mbele za mwanzo kujua amale kama ile Allah hayikubali wana hana haja nayo amankana yajulika rabbi fali amalan salih wa la yushriki bi yote yule kama ana azma ya kuwa atakutana na Allah mbele siku ya kiyama ahisabiwa amali zake basi nafanye amali njema amali njema mambo kwamba mtume amali alifanya sallam na iwe ikhlas ni nimekuwa ni khalisan lillahi wa jalla mwanfamu muslim amali yako ifanya kinyume na vile mtume alivyofundisha kinyume na vile mtume amali yako ya Allah anaja nayo kwa muislamu fasati mbili za mwanzo lazima iwe na mutaba iwe ni husnul islamil mar'i muislamu awe na mzuri ama awe na mzuri wa kamalul ikhlas na kwa ikhlas ile amali awe hataki watu waamone ah anafanya ile amali ile Allah tabarak wa taala airidie na ende mbele yake Allah damal ngene na paye ile ile wakishia waya mali yako ile inafanya double fadhlu dhalika al'amal fi nafsihi ubawra waili amali kama nifanya eh katika nafsi yako ile amali mzuri ni mtu amko usiku qiyamul layl eh amko usiku kwenye khair lakini atakaye amko usiku akaswa li qiyamul layl ni bora kuliko hawala sura qur'an na sababu gani ibada ya sala imekusanya vitu viwili sio baada ya sala imekusanya qur'an ndani na bilaa azkar kwa hiyo amali hii inakuwa ina, ina haki ya allah tbaraka wa taala kufanya kufanya double kwa sababu gani amali kama hii mifanya mahali yanapostahili na ni bora wakati ule amali kufanywa wakati kama ule unafahamu islam kwa hiyo ile amali yako wewe eh? allah ifanya double lazima uzingatia je amali inapaswa kufanywa wakati kama huo amali bora amali kama kufanya wakati kama huu inafahamu islam ndo allah tabarak wa taala ifanyeni nini tad'if jambo lingine alhaja ilaihi ileaamali kama nifanya wewe iwe inahitajika mno katika ile wakati ama ile sehemu fahamu islam mfano wa eh? sana, ya nini wa sadaqatul fitr ama zakatul watu wanahitajia sana zakatul fitri ni chakula si ndio siku ya عيد wewe kapelekea mtu simu ni thawabu mfanya lakini lakini sio bora kama lait ungetoa nicha chakula kwa muslim. So ila amanifanya wewe, asema angalie masuala haya manne. La mwanzo husnul islam, kuangalia je amali hii nifanya vile muslim anataka ifanywe? Je amali kama hii nifanya vile mtumwa aliyefanya? Je amali kama hii la pili ndani? Je kama hii Je amali kama ni bora katika mambo unayofanya? Je amali kama hii la nne inahitajika katika mambo hu? muslim ndio Allah tabarak wa taala aifanye adab mpaka 700 ama zaidi ya pale ini hali ya pili ya muislamu muislamu ya, ya kuwa yuko nyali eh duniani aiza kumuogopa allah tabarak ta kufanya, kufanya hasana wema ama kufanya maasi hali nyingine ya muislamu katika maisha yake duniani hapa ayahumma bisajiah eh na eh, awe tayari na hamu la kufanya la kufanya shari kufanya makosa kumuasi allah tabarak wa taala wa amila biha ile sharra kaifanya eh. Allah tبارك dhambi moja pekee yake. moja. Anasema Allah manja bi sayyi'a manja bi sayyi'a fala illa kwa Allah tبارك وتعالى ama basi Allah hataamlipa sio kwa mfano wa ile ovu, bali ni ovu moja. wa hum la Allah siku ya kiyama. Islam lazima, eh? Ujua Ukifanya shari moja Allah anakuwekea nini? Dhambi moja. Ni dhambi moja lakini na hatari kubwa sana. Nimejaribu kuonesha hatari za jamii ilifanya moja tu. Eh, najaribu kuni kuangalia hatari za dhambi moja ulifanya Ambalo ujira wake ni zambi moja umeifanya, si ndio? Eh, hatari zake kama yanavyozungumzia Maula Ma'aridhwan wallahi alayhim, hatari ya manzo, eh, ya madhambi ambako kama uchache wako nalipo ovu moja. Asema astajia zambi moja utakayolitenda wewe ta'dhum ama ta'dhum eh ahyanan zamani au makan. Tambua Muislamu lile dhambi moja ulilifanya wewe linakuwa kubwa mbele ya Allah tabarakataala kwa sababu ya utukufu wa dhama lile dhambi lolilifanya. Fai Muislamu eh Allah tabaraka ta'ala mfano Allah tabaraka anasema Eh inna iddatashuhuri 'inda Allahi 30 fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardha min arba'atin eh, mezi kuna miezi kama ni mitukufu kwa Allah tabarakataala. Wewe katika miezi hii mitukufu ya Allah ta Ama ukafanya dhambi katika mwezi eh, katika miezi hii Allah eh, analipa double double amali njema. Vile vile dhambi uliyofanya katika miezi kama hii inakuwa mbele Allah, Muislam kwa sababu ya sharafu ya zile zama ya utukufu wa zama nafanya dhambi na bila hiyo vilevile Muislam eh? ni mzinifu lakini mzinifu ule akaenda kufanyia Makkah haram nafahamu Muislam bila shaka mzinifu lakini anadikiwa dhambi kubwa sasa anafanya sehemu anafanya dhambi ni sehemu tukufu mbele Allah ama kazini msikitini faham Muislam bila shaka msikitini mahali bora mbele ya Allah si ndio mali pa khair ni msikitini wewe ukafanyia lakini inakuwa dha mini ile mbele Allah tabaaraka tabaaraka wa ta'ala asema ibn abbas mni zimnga mlivie ja'ala allah ja'aludhambi fihi an'adham ya akisujia sehemu hizo mbili kufanya dhambi katika nyakati tukufu na katika sehemu tukufu ni kubwa sana mbele Allah tabaraka wa ta'ala wal amalus salih wal ajru vile vile kama vile vile ambavyo amali njema katika miezi hiyo na sehemu hizo ni ni mbele aalla tabaaraka wa ta'ala asema qata'da Mwenyezi Mungu amraehemu ilamu jiwani yakuwa anna dhulma fil hurum ya kuwa kudhulumu nafsi tanda dhambi katika miezi mitukufu ya Allah tabarak wa taala hatia ni makosa makubwa sana wa na ni madhambi eh, mbele ya Allah tabarak wa taala dhalika katika sehemu zengine zizo zizo hizo sasa ni dhambi, dhambi katika hii e, ni mbele Allah. ya Allah ni miezi mingine na sehemu na sehemu ini khatani ya madi ya dambi na dambi ni moja alifanya lakini na kwa linauzito bila Allah tabarak wa taala khatani apelefanya dambi asema waqt tadhafu as-sayiat bi sharf fa'iliha Allah tabarak wa taala anaweza kufanyia wewe tadhafu katika makosa unayofanya Allah kufanyia double kosa ni moja alifanya double kama mara mbili kwa sababu gani sharaf fa'iliha utukufu wa mtu anafanya dambi kama kama lile imam Hey, imam la sakin qudwa, si ndio? Ni kiongozi kwa watu, akawa ni mzinifu. Unefahamu, kila shakaka watu nasema nini kwa yake? Maovu, si So Allah la muandikia double ile aliyofanya. Kwa sababu gani? Sharaf, ehe, fa'ilah, kutukufu na ubora wale mtanafanya dhambi kama ile. Hey, au Allah kufaida dhaifu kwa sababu gani? Wa quwwatu ma'rifatuhu billah tbaraka taala. Kama alim, fanamtewa kama yosoma anajua Allah nataka hili anajua Allah hapendi hili na ile lakini kimana vile akamuaswi Allah tabaarak wa ta'ala anakuwa dhambi yake ni zito eh Allah tukufu mtume kama hajui Allah tabaarak wa ta'ala fa muslim wa qurbuhu minhu mcha Mungu vile vile mtume kwamba eh anamcha Allah tabaarak wa ta'ala akifanya dhambi inakuwa dhambi ni zito Allah tabaarak wa ta'ala naweza kama vile vile kawa tadhif double mbele ya Allah tabaarak wa ta'ala asemwa Allah tabaarak wa ta'ala kwenye Qur'an ya nisa an-nabiy, enyi wake wa mtume sallallahu wa wasallam, Allah na anawazungumzia wake wa mtume, bila shaka wake wa mtume ni viongozi, si ndio? Wake wa mtume anamjua Allah zaidi kuliko sisi. Wake wa Allah tabaratana nini? Au na Allah kuliko kuliko sisi. Allah anasema, ya nisa an-nabiy, last man yati min kun nabifahiishatin mubayina, yote kati ya nyinyi, na uovu ulio wazi, akifanya madhambi yaliyo wazi, Allah anasema nini? Yudha'af la'adhabu la dhifain. Allah tafanyia double mara mbili ile dhambi amefanya Wakana dalika ala Allah yasiira na kwa Allah tabarak wa taala ni jambo jepesi sio gumu kwa Allah tabarak wa taala mslamu anajua yakuwa eh eh wa kafa bil mar'i sharafan bi an yakuna musliman sindi muslimu ina tarshaleda muslimu yakuwa yeye ya ana utukufu mbele Allah. Sabugani, ya fani, zekano, Allah andaraja kwa sababu gani yeye ni muislamu kwa sababu muislamu mfanya dhambi kama ile madamu ni muislamu inawezekano Allah kafanya nini dabo dhambi kama kwa hiyo hatari ya pili muislamu ni hii eh? bin Zubair Ana bin Zubair taala اذا رايت الرجل اندapo utamwona mtu yote hasana anafanya jambo jema anafanya jambo zuri fa ya kuwa anna laha anna laha inda anna laha inda wa akhawat jiwa ya kuwa ni ndugu ni wale jambu jamaa alifanya. Muislamana anajipinda katika sunna. Tambua yakuwa kama mtu anajipinda katika sunna za qabliya na ba'diyah hakuna faradhi anayekosa hata siku moja. Fa lakini Muislam. So sunna faradhi inakuwa karibu. Fa Muislam vile vile tambua mtu kama huyu huwa mara nyingi hakosi kwa swali qiyamul layl. gani? Dugu yake huyu ameita ndugu yake karibu ukashirikiana ya katika ile khair moja. Bila vile akasema eh fa'ina alhasana tadulu ala ukhtihha asema wa idhara'aita sajia Kuna kunapaona mtu anafanya maovu fa anam anna laha indahu akhawat tambu ya kuwa vile vile ule wema na wale shana kuna ndugu zake vile vile nafanya pia nafuta sigara njio mbange yuko mbali wala mgoksa uko mbali infahamisha shaikh wodi bin zubair anasema mayona haya katika al-musannif li ibn abi shaybah asema ibn waqim al-jawzi mwezimu katika miftah al sa'ada Asema fayatawalladu minadh-dhambil wahid ma sha Allahu minal matalifi wal ma'atibi dhambi mmoja linaza madhambi mengi linaza maafia mengi ambayo Allah Ta'ala ta anataka ma, maafia yale ya, ya kama lile suku, suku, na kwa dhambi moja dhambi dhambi moja lakini baada ya dhambi ile kuna misukusu inakufuata dhala balaa zinakufuata kwa dhambi moja allati yahwi biha fi darakatil adhab eh dhambi fa ya dhambi bandiki wa dhambi alafu miskusku mikifuata vile vile alafu bada'a pali Allah anakuadhibu katika daraja nyingi za adhab mbele yake Allah tبارك asema endelea wal musiba kullu musiba na zayidi ya musiba zayidi ya musiba asema nini az-dhambu ladhi min thumma thumma thumma taq thumma taq wa msiba zaidi ya msiba. Dhani wote wanafanya wewe, nidhaa ndugu yake. Alafu mlingine na pili, nidhaa naye ndugu yake vili vile. vile. Na tatu nalo pia yite wenzake au ina nguvu wazae la nne. Ule musiba. zaidi ya msiba. Mrefahamu Muislam, asema wa mali na la ufikhu nass fi hadha albab halaka min haythu la yash'ur. Yote ile mkampa atakuwa anaofahamu masuala kama haya madhambi hupotea mtu kama huyu bila kutambua. Saba Muislam dhambi moja, linashika ndugu karibu na Asema alhasanat wassaji'at madhambi na maovu akhithu ba'dhuha biqafi ba'dhihi wanachukua anashikana vikosa na kuvutana karibu mfahamu islam yatlu ba'dhuha ba'dhan tunaambiana ilizana mfahamu kushika na kuvuta hapa bwana tuna seva kuna seva nyingi tunafanyia hapa kusenda khair kwa karibia bona karibia yale mauvu nasema waythmi ba'dhuha ba'd alafu yanazaana sasa eh karibu Ya yakambiana kwa kuna khair hapa takana karibu na huyu anazaana sasa nafahamu muslima asema qala baadhi usalaf kasema baadhi ya wakale wema inna minasawabil hasana alhasanatu ba'da katika wema allah anakulipa wewe kufanya khairi aadhana kupatia khali nyingine nzuri wifanya ila kulipe zaidi fahamu islam waina miniqabi sayi'a as-sayi'atu ba'daha katika adhabu ya allah kuadhibu katika uovu ni allah vile vile akusongezie uovu wengine karibu na kufanya ule uovu pia fahamu islam kwa islam wange hawajui masuala kama haya haya hatari kama hizi islam wange hawa hawazitambui tangu islam anaingia kwenye hatari moja anaenda shehe mpaka anakufa kwenye mitihani alianza tuna sigara ameenda shehe mpaka niko ni mlevi kabisa anaenda kwa sababu muislamu hafahamu haya masuala ipo haja muislamu na mimi na wewe kufahamu haya masuala sana ili kuepuke madhambi dhambi zina athari kubwa sana mbele ya Allah tabarak wa ta taala na ina hatari kubwa kwako kwa wewe kwa muislamu muislamu hali nyingine nne ambapo mtu kwenye hali kama hii insha Allah taala eh an yahumma risai'a ni mja afanye dhambi mja azimie kufanya kosa wala miamel biha alafu mtu kama huyu asifanye kosa Muislam mja azimie kufanya kosa alafu asifanye kosa either kwa sababu iliyomfanya awache lile kosa sifanye ama pasi kwa sababu yoyote kama muislam atazimia kufanya kosa alafu kwa salama kale kwa sababu eh basi ninafanyika sampuli 3 sababu zile ni mara 3 sababu ya mwanzo au yameacha kosa kwa, kwa, kwa ajili ya kumwogopa Allah tabarakataala basi Allah namlipa khiri ya kumwogopa Allah tabaraka wa ta'ala. Anasema alhadithu mas'ala alhadithu alladhi fi al-Kabir anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala inan nadhara eh atakua kuangalia kutazama sahmun min mishale mishale man yote adaka Allah wa abadaltahu imanan yajidu halawatahu fi qalbi Allah tabarak wa ta'ala qabdal shaya' allashaya' allati kan yangalia kwani iman kwenye moyo wake eh ikawa anataladhad anapata raha utamu wa imani katika moyo kwa sababu gani amemwogopa Allah tabarak wa ta'ala katika maasiya akawaache eh kwa jamaa siyo asma ibn Ibrahim bin Sufyan idha satana alkhawfu alqulub khawf ya Allah tabarak wa ta'ala ikitulia na katika moyo wa mja ahraqa mawadhi'a ash-shahawat minha huchoma sehemu zile za shaua na matamanio wale eh? ya kijinga jinga umeona msaana nakuja hivi ukapendezewa eh baada katwa mitatu ukatamani uangalie pea nyuma yako vipi nafahamu lakini uislamu hali kama hii sasa kama khauf ya allah yiko kwenye moyo wako eh shahwa kama zile zina kufa kabisa zina zinachomeka anaanza yasema zawadi ya pili ya mtu kumuogopa allah tabarak wa taala wa anha eh? ile khauf ikaipusha mbali moyo wake na kutamani dunia sana kwa muislam anasema zaka zote anafanya lakini atarajia Allah tبارك وتعالى ambipe khair kama ile asema adhanun zingemrehemu nnas ala ttariqa watu watakuwa katika njia ile kuwa sawa watu watafuata njia ya sahihi ile kuwa sawa eh ma lam yazala anhumul khauf maadamu wanamwogopa Allah tبارك وتعالى kwa muislam anasema eh dhanun ya utaji mungu kwenye hali ya njia ileikuwa sawa maadamu na muogopa allah tabarak wa taala fa idha zala anhumul khawf endapo tu hii khofu tuondoka kwenye moyo wako dhalli alitariqa potevu naanzia hapo sasa bali mwislamu maana kama muogope allah tabarak wa taala wewe eh ukweli wa kumwogopa Allah tabarak wa taala ni ule ukweli eh wa taala ta ni ule ule yako Ita wewe itakuepusha wewe na kufanya hali yote maasiya Allah tabarak wa taala dhahiran wa ama mbele mbele ya ya sawa islam al al-mahmud inapendeza mbele ya Allah wa taala ma ni ile hofu kwamba kama atakuzia huyo yenyeku kutofanya makosa ya Allah tabarak wa taala pakaka muislam. Ni hey, atafanya ataazimia kufanya jambo lotla la shadh. Alafu akamuogopa Allah tabarak wa hey, Akajua umuhimu wa kumuogopa Allah tabarak wa taala hili yeye kuacha yale makosa kama kanafanya basi Allah anamwandikia khairi ya kumuogopa yeye Allah tabarak wa ya Inasababu ya mwanzo muislam kuacha makosa. Sababu ya pili anakuwa ma khafata alkhalq eh au mura'atuhum falahu awache kosa kwa sababu gani watu wanamuona naogopa watu yeah. watu na watu أما, amuacha khiri, amuacha yeah. watu amuona, ata mshtaki labda ma ina dalika ama amewacha khairi amewacha ili watu amuone akua ni mcha Mungu sikwizi mashaallah hata akui ni mgog lakini kwa sababu gani watu atamwambia si ndio kwa ni kwa mcha basi huyu anaandikiwa dhambi ya nini ya kuabudu waje wa Allah basivyo kumwabudu Allah tabarak wa taala ufahamu muislam aandikiwa dhambi sababu gani yali ya al-shirk asghar ufahamu lakini muislam eh ya kuwa muislam tarukul maasi ibada kuacha maasi wewe ni kumwabudu Allah tabarak taala ibada siku pia pia ibada vile vile kuacha maasi ni kumwabudu Allah tabarak wa taala wal la takunu illa lillah na ibada haifanywi illa اصنع ابن قادم الجوزي كتركك ايه للمعصيه تتركها لغير الله لا لله المفروض المسلم كوacha مكوسا ايه كوسال لا مليواشا سي كاجيلي الله لا بس كوكتشينين ماشي ما كو كما سي سي الله تبارك وتعالى كما فذا يعاقب الله فكوacha كما يعاقب على فعله لغير الله كما من الذي لا نذيبه كفان جامو ليله kwa Allah, wa Allah tabaaraka wa ta'ala nadhibu kwa faile jambo kwa kuliwacha kwa asiyekuwa Allah na kulifanya kwa asiyekuwa Allah tabaaraka wa ta'ala fa inna dhalika at-tarku wal imtina'u fa'in min af'alil qabir nasema kwa nikujizuia muislamu na kuacha ni katika matendo ya moyo tumesema nyuma kule ya moyo ni sampuli matendo ni sampuli tatu matendo ya moyo matendo ya mdomo na nini ya jawari ya viungu katika kujizuia kwa, kwa maasiya haya ni matendo ya moyo vile vile nasema fa'itha abada bi ghayril lah istahaka alukuba endako mslam atamabudu allah tabarak wa taala kwa kujizuia lakini akajizuia kwa asiye kuwa allah tabarak wa taala anastahiki njama hiyo kwa nini kuadibiwa watu wanaovuliwa katika sampuli hii ni watu sampuli moja nasema sheikh ibn khatib munjawzi katika shifaa al ila alil nasema watarikin yakun mastaru alhayat laki mslam atawacha dhambi dhambi kwa kubwa ana haya katika nafsi yake minhum wa khawfu adahum na akogopa kwa waja watamudhi unafahamu islam haziyake, wa suqutu min ayunihim na ile hadhi yake na chao chake mbele la yuaqab wa bal yuthabu alayhi in kana fihi shay'un allah allah wa taala balemje kama huyo huenda Allah eh, akampatia sababu kwa sababu kwenye kuna kitu Allah anakipenda ambacho ni kipi? Anasema min hifdhi maqami ila Allah tbaraka wa ta'ala. imam mimi watu wangu kule nje alafu vile vile ya Allah watu, yani watu mimi. wa, qabu, wa, qabu, wa qabu Mama anaongea lakini ni mziniifu shaha na kula mugogspi lenye hawa salimiki na yes. ni mlevi kwa kuhifadhi ikicheo cha dawa ya islam allah alimpatia kama leti muslamu, atafa, atama asya, kwa sababu kwa sababu ya hii laiti kosa kwa sababu ya kuwa eh, hakuwa na uwezo wa kufanya lile kosa hali ya makosa kwa sababu anamogopa allah Hali ya pili ameacha makosa kwa sababu nini? Watu. Ama watu amuone, wa ama anaogopa watu. Hali nyingine tatu, anawaacha makosa kwa sababu gani? Hana uwezo wa kufanya lile kosa. Anasema ayakuwa nasabu atimku drah ala, ala ma ishtigali li asbabi kama huyu hana uwezo wa kufanya lile kosa, lakini anashughulika na sababu za kufikia lile kosa. Kwa mfano Mwiiza mlango. Eh mlango wa mwanzo ndani. katafuta pale kibengi kipo, akangana kibengi pale kaka mshinda, akawaacha kwenye msikiti. gani? Amejitahidi kufikia lile kosa lakini hakuwa ingia Hakuwa kosa. Allah anamwandikia Amti msalla sala za mfisaheli Bukhari Idaltaqal musliman bisayfihima falqatil walmaqtul fi anna indako islam watakutana mpanga yao mawili wakawa napigana muslimu mawili eh wanapiga mwanzake mpiga mwanzake eh amti msalla anasema muwaji na naye uliwa wote kwenye moto wa jahanna sasa akashangaa eh huyu ameua mwanzake anastahili moto jahanna pale uliwa naye msalla anasema innahu kana harisona, Hee alikohana chance, alipata chance ya kumuua. Angepata chance, sangemua yeye pia. Maana andikiwa hamdi, salatu salamu ala man la nabiyya wa ala alihi wa wattabi'ina lahum biihsani ila yawmiddin pigu islam tunazungumzia masala ambayo kama haweza hawezi kaishi ila ya mkuti kwenye maisha yake maana nikasema muslim kati chini tulie tega masikio yako vizuri ili tuweke leo hapa in hali mfaidika na hii darasa ya leo inshaallah taala masala mwanzo jambo la mwanzo tunazungumzia muslim kuwa na hamu ya kufanya khair lakini asifanya khair tukasema mwana lipo allah tabarak jambo la pili muslim Eh azimie kufanya khair alafu fanya khair Allah anamlipa double mara 10 na vile vile zaidi 700 au zaidi ya na zaidi tukazunguzia vile vile eh muislam kufanya shari alafu ni shari azifanye mtu alikuwa dhambi moja tukataja vile vile khuṭā'i wa dhambi moja analipata wewe mbele Allah tabarak wa ta'ala tukazunguzia vile vile muislam eh dhambi alafu kwa sababu eh ama kwa sababu sababu kwa sababu mara tatu la mwanzo eh anaogopa Allah tabarak wa taala la pili anaogopa watu la tatu hakuwa na uwezo kufanya ile dhambi bas lakini ile sababu ilifanya ile dhambi mwanamusalimu ataazimia kufanya dhambi alafu ile dhambi asilifanye pasipo sababu hili nalo ninaagawanyika mara mbili mwislamu fahamu ya kuwa mwislamu akiazimia kufanya dhambi alafu ile dhambi asilifanye pasipo na uwezo kufanya ile dhambi eh, hammu bisaji fi hiiha, biha bal mudda lakini kwenye kafikiria kuwa kwenye kwenye lakini -jambu, katika ya muda tulika nikatoka mnafahamu muslim eh? asema alayhi salatu eh? asema alayhi salatu Inna Allah tajawaza an ummati ma halath ma Allah tabaarak wa ta'ala eh hamuandiki dhambi mje katika umma wangu kwenye masuala ya mbokamba yampitia katika nasiji yake hana azima hajaazimia kwa nilijamtanifanya ahfikiria tu yeye wake sana yule nafahamu lakini ana ana azima yakufai ile jambo Allah hamuandiki dhambi eh wala Allah tabaarak hamuandiki dhambi bali ana taka ndipo kandikiwa thawabu ma la mtamal au tatakallam hadithi rawafil bukhari na muslim madam kama yule hajafanya ile jambo wala haja haja leongea nafsi tu imefikiria mambo yako na ni ni waswasi wa shetani na ad-shaytan afa nini anafuata waja wa jambu, allah tbaraka wa taala kwa hiyo anaandikiwa jema ama anaandikiwa jema fahamu muslim bila bila muslim akawaacha jambo lakini akawa ana azma kamili ya kufanya lile jambo hata alifanya lile jambo lakini ana azma kamili na ana uwezo wa kufanya lile dhambi ni sample nyingine ya pili huyo mtu anaandikwa nini anaandikwa madhambi anasema Sheikh Al Islam bin Taymiyah Mwenye kumrehemu fala an yqtarina biha ma'a al-qudrah fi 'ayn al-maqdurah madamu unja eh? kufanya jambo ana azma kamili ya kufanya jambo na ana uwezo wa kufanya lile jambo kwa akakutengeza kichwa God. ama kwa shida kichwa eh mfano eh msta anang'ia masaa kama laisa laha min ad-din kwa sababu salaani ni batil haifanyi kuongewa ukwaulize shekhe je inafaa hivi kwa namaza kimya watu najua kuwa fahamu dhambi kwa wa Allah wa taala Allah يقول الله tabaraka wa ta'ala fi إن اللهم يصلون اللهم آل اللهم الله inna allaha على النبي يا nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima allahumma salli ala muhammadin wa ala وبارك muhammad wa ashabihi wa bali wa sallim warzu allahumma alkhulafa'ina al-arba'i abi bakrin wa umarin wa usman wa ali wa ashabi ajmain allahumma al muslimin wa al ودمر عداك عدا العدين يا رب العالمين اللهم امنا في يوطانك اللهم امنا في يوطاننا اللهم امنا في, في يوطاننا وأصلح لنا ولا تمور امورنا يا ذا الجلال اللهم ان نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ان نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الخير كلك عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجلك ما علمنا منه ما لم نعلم يا ذا الجلال والاكرام يا ذا المن والعطاء يا حي يا قيوم يا من لا يعجزك شيء في الارض ولا في السماء Allahumma salli salli ala sayidina Muhammad wa ala ali محمد Muhammad wa ashabihi wa barik wa sallim subhana rabbika rabbil izati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin qumu ila salatikum yrahmakumullah Allahu akbar Allahu akbar